34. fejezet A Gabona raktárak új főkincstárnokának hatalmas világos irodájában négy jól képzett írnok várta Beltran parancsait. A papírusz készítő új kötényben és előnytelen rövidójú gyolcsinkben ragyogó arccal érkezett a hivatalába. Kereskedőként elért sikerei elégedettséggel töltötték el, de a közigazgatási pálya azóta vonzotta, hogy megtanult írni-olvasni. Ám szegény családban született, és nem a legjobb iskolákba járt, ezért eddig úgy tűnt, hogy ez a vágya álom maradt csupán. Most pedig Lám, a kemény munka meghozta a gyümölcsét, hivatalt kapott, és kész volt arra, hogy képességei legjavát nyújtsa új munkájában. Miután köszöntötte beosztottait és elmondta, hogy mennyire szereti a rendet és a pontosságot, áttanulmányozta az első ígératot, amit a felettesétől kapott: az adófizetéssel késlekedők lajstromát. Ő mindig pontosan fizetett, ezért élvezettel olvasta a névsort. Egy földbirtokos, a hadsereg egyik írnoka, egy asztalos műhely igazgatója és Pászer bíró. Az ellenőr feljegyezte, hogy késett az adófizetéssel, megállapította a bírság mértékét, és maga a rendőrfőnök pecsételte le a bíró hivatalának az ajtaját. időben Beltrán felkereste járótot, hogy megtudja tőle, hol lakik a bíró. Odaérve Szuti házához, csak a harci kocsizó hadnagyot és a szeretőjét találta otthon. Pászer már elindult a kikötőbe, hogy Tébába hajózzon. Beltrán még éppen érte. Megtudtam, hogy milyen szorult helyzetbe került. Figyelmetlen voltam. Egy felháborító igazságtalanság, nevetséges ekkora bírságot kiszabni érte. Fellebbezze meg! Hibás voltam. A per sokáig tartana, és mit nyernék vele? Lehet, hogy csökkentenék a bírságot, de egy halom ellenséget szereznék. A kapu főbírája nem kedveli magát. Szokása, hogy próbára teszi a kezdőbírókat. Maga segített nekem, amikor nehéz helyzetben voltam. Szeretném ezt viszonozni. Engedje meg, hogy kihizessem az adósságát. Nem tehetem. É, és ha kölcsönt adnék? Természetesen kamat nélkül. Annyit csak megenged, hogy ne akarjak hasznot húzni egy barátomból. És hogyan fizetném vissza a kölcsönt? Munkával. Mint a magtárok új főkincstárnoka, gyakran szorulok majd a tanácsára. Magára bízom, hogy kiszámítsa, hány fogadó óra ér két zsák búzát és egy hízott ökröt. Azt hiszem, gyakran fogunk találkozni. Tessék, itt a tulajdonlevél a beszolgáltatandó javakról. Barátilag megölelték egymást. A kapu főbírája a másnapi kihallgatásra készült. Egy sarulopás, egy örökösödési vita és egy baleset utáni kártérítési per. Hm, egyszerű, gyorsan elintézhető esetek. Érdekes látogatót jelentettek be neki. Pászer, más foglalkozást talált. Vagy talán a kötelezettségét jött le Róni? kérdezte a főbíró, jót derülve a saját tréfáján. Ez utóbbi. A főbíró változatlan derűvel nézett pászszerre. Még humorérzéke is van. Látja, a bírói pálya nem magának való. Egyszer majd megköszöni, hogy ilyen szigorú voltam. Menjen vissza a falujába, vegyen feleségül egy dolgos parasztlányt, Csináljon neki két gyereket, és felejtse el a bíróságot. Túl bonyolult világ ez. Én ismerem az embereket, pászer. Gratulálok hozzá. Tehát hazamegy. Itt a tartozásom. A főbíró elképetten olvasta a tulajdon levelet. A két zsák gabonát az ajtó előtt hagytam. A hízott tökröt bekötötték az adóhatóság istálójába. Elégedett? Ment Moszénak rossz napja volt. Vörös képpel, mesterkélt mosolyjal fogadta Pászert, meg sem próbálta leplezni a türelmetlenségét. Csak a jó indulatomnak köszönheti Pászer, hogy fogadom, hiszem maga most már nem több, mint egy közönséges adócsaló. Ha ez lenne a helyzet, nem ismertem volna zavarni. – Ez hogy érti? – nézett fel a rendőrfőnök. Íme az írás a kapu főbírájának az aláírásával. Rendeztem a tartozásomat. Sőt, a főbíró úgy ítélte, hogy a hízott ökör, amit beszolgáltattam bírságként, nagyobb az előírtnál, ezért a jövő évre adóhitelt is kaptam. – Ha, hogyan csinálta? – Hálás lennék, ha mi hamarabb levetetni a pecsétet a hivatalom ajtajáról. Természetesen, kedves bíróm. természetesen. Tudnia kell, hogy én a, a, a maga pártját fogtam ebben a sajnálatos ügyben. Ebben egy percig sem kételkedtem. A jövőbeni együttműködésünk a lehető legjobbnak ígérkezik. Ami a búza ügyet illeti minden rendben. Már tudom, mi történt, de maga mindezt előbb tudta, mint én. Pászer ismét elfoglalta a hivatalát, és azután már derűsebben szállt fel egy tébába tartó gyors hajóra, Kem kíséretében. A páviánt szinte azonnal elaltatta a hajó ringatózása. Meglepett, mondta a nubjai. Kivágta magát a szorult helyzetéből. Pedig ez még a a brókáknak sem mindig szokott sikerülni. Szerencsém volt. Inkább az erős akaratának köszönheti, hiszen olyan következetes, hogy az emberek meghajolnak maga előtt, és még az események menetét is befolyásolni tudja. Olyan tulajdonságokat tulajdonít nekem, amelyek nincsenek meg bennem. A folyó egyre közelebb vitte a főorvos, Nebamon, hamarosan beszámoltatja majd arról, hogy mit végzett. A fiatal doktornő pedig nem fog lemondani a munkájáról. Elkerülhetetlenül összeütközésbe kerülnek ismét. A hajó késő délután kötött ki Tébában. A bíró leült a folyóparton, távol a járókelőktől. A nap lefelé haladt az égen, vörös fénybe vonta a nyugati hegyet. A gulyák mélabús furúja szóra tértek vissza a mezőkről. Az utolsó kompon már alig volt utas. Kem és a pávián hátul maradtak. Pászer a révész közelében állt meg. A révész régi módi parókát hordott, amely félig eltakarta az arcát. Evezzen lassan, szólította fel a bíró. A révész továbbra is a kormánylapátot nézte. Beszélnünk kell. Itt biztonságban van. Feleljen a kérdéseimre anélkül, hogy rám nézne. Kifigyelt volna a révészre. Az emberek alig várták, hogy átérjenek a túlsó partra. Beszélgettek, álmodoztak, egyetlen pillantásra sem méltatták a kompot irányító férfit. Ő pedig kevéssel is beérte, csendesen éldegélt, nem barátkozott senkivel. Maga az ötödik veterán, az egyetlen túlélő a Sphinx díszőrségéből. A révészt nem tiltakozott. bíró vagyok, és meg szeretném tudni, hogy mi történt valójában. A társai meghaltak, valószínűleg megölték őket. Maga is ezért bujkál. A gyilkosság sorozatot csak valamilyen rendkívül súlyos okkal lehet magyarázni. Honnan tudjam, hogy bízhatok magában? Ha meg akartam volna ölni, már megtehettem volna. Magának könnyű. Nehogy azt higgye! Milyen szörnyűséget látott? Öten voltunk, öt veterán. Éjszakánként mi álltunk őrt a Sfinksnél. Veszélytelen feladat, igazi megtiszteltetés a nyugdíj előtt. Én és egy társam a kőoroszlánt körbevevő falon kívül ültünk. Mint általában most is aludtunk. A társam zajt hallott, felébredt és engem is felrázott. Álmos voltam és megnyugtattam, hogy nem történt semmi. De ő nem hagyta annyiban. Elindultunk hát, hogy szétnézzünk. Bementünk a kapun, és láttuk, hogy a Sphinx két oldalán őrtálló társainkat megölték. A révész elszorult torokkal elhallgatott, majd folytatta. És a nyögések. Még mindig hallom őket olykor. A parancsnokunk a szfinx mancsai között haldokolt. Vér folyta szájából, alig tudott beszélni. Mit mondott? Megtámadták, ő pedig védekezett. Ki volt a támadó? Egy mesztelen nő és több férfi. Idegen szavak az éjszakában. Ezek voltak az utolsó szavai. A társam és én nagyon megrettentünk. Ennyi rémség. Nem tudtuk, hogy Riasszuk-e a nagy piramist őrző katonákat, vagy sem? A társam azt mondta, hogy ne szóljunk nekik. Biztos volt abban, hogy csak bajunk származna belőle. Talán még minket vádolnának. Úgy gondoltuk, okosabb, ha hallgatunk, és úgy teszünk, mintha semmiről sem tudnánk. Visszamentünk a helyünkre. Amikor hajnalban jött a nappali őrség, hogy felváltson minket, felfedezték a mészárlást. Nem kaptak büntetést? Nem. Azonnal nyugdíjba küldtek mindkettőnket vissza a szülőfalunkba. A bajtársam pék lett, én szekereket akartam javítani. Amikor megölték, kénytelen voltam elrejtőzni. Amikor megölték? Rendkívül óvatos ember volt, és nagyon félt a tűztől. Biztos voltam abba, hogy valaki belökte a kemencébe, amiatt, ami a Sphinxnél történt. Nem hittek nekünk. Biztos azt gondolják, hogy túl sokat tudtunk. Ki kérdezte ki magukat Gízában? Egy tiszt. Asher tábornokkal találkoztak? Nem. A perben döntő lesz a tanúvallomása. Miféle perben? A tábornok aláírt egy iratot, amely szerint maga és négy társa egy balesetben elhaláloztak. Annál jobb. Ezek szerint már nem is létezem. Ha nekem sikerült megtalálnom, másoknak is sikerülni fog. Tanúskodjon, és ismét szabad ember lesz. A komppartot ért. Nem is tudom. Hagyjon engem békén. Ez az egyetlen megoldás. Tegye meg a társai emlékéért és önmagáért. Holnap hajnalban az első járaton megmondom, hogy hogyan döntöttem. Ezzel a révész partra ugrott és egy cölöp köré tekerte a komp kötelét. Pászer, Kem és a páviján elindultak. Egész éjszaka tartsa szemmel ezt az embert. És maga? A legközelebbi faluban fogok aludni. Hajnalban visszajövök. Kem tétovázott. Nem tetszett neki ez a parancs. Ha a révész mondott valamit pászernak, a bíró veszélyben van. Nem tud vigyázni egyszerre mindkettejükre. És Kem pászert választotta. Az árnyék faló a távolodó kompot figyelte. A núbjai hátul, a bíró a révész mellett. Különös. Egymás mellett állnak, és a túlsó partot nézik. Pedig kevés az utas. Mi másért állna ilyen közel a bíró a révészhez, ha csak nem azért, hogy beszélgessenek? A révész. A legjobban szem előtt van, mégis a legkevésbé tűnik fel. Az árnyékfaló a vízbe ugrott, és a sodrással vitetve magát átúszott a folyón. A túlpartra érve megbújt a nádasban. A környéket kémlelte. A révész egy deszkakaibában aludt. Sem kem, sem pedig a páviánya nem volt a közelben. Az árnyékfaló várt még egy kicsit, Biztos akart lenni abban, hogy rajta kívül senki sem figyeli a bódét. Hirtelen besurrant, és egy bőr szíjat tekert az alvó nyaka köré, aki azonnal felriadt. Ha megmodszansz, halott vagy! A révész érezte, hogy nem tudna felülkerekedni, így hát jobb kezét felemelve jelezte, hogy megadja magát. Az árnyékfaló engedett egy kicsit a szorításon. Ki vagy? A révész. Még egy hazugság, és megfojtalak. Veterán vagy? Igen. Hol szolgáltál? Az ázsiai hadseregben. És legutoljára? A Sphinx díszőrségében. Miért rejtőzködsz? Félek. Kitől? Nem tudom. Mi a titkod? Nincs titkom. A szíja húsba vágott. Egy, egy gízai büntet. A mészárlás. Megtámadták a szfinxet, a társaimat megölték. A támadó? Nem láttam semmit. A bíró kikérdezett? Igen. Mit kérdezett? Ugyanazt, amit te. És mit válaszoltál? Bírósággal fenyegetőzött, de semmit nem mondtam neki. Nem akarok én az igazságszolgáltatással bajlódni. Mit mondtál neki? Azt, hogy révész vagyok, nem pedig veterán. Remek! A szíj engedett, Ám abban a pillanatban, ahogy a révész megtapogatta a sajgó nyakát, az árnyékfaló ököllel leütötte. Kihúzta az eszméletlen embert a kunyhóból, elvonszolta a folyóhoz, és hosszú percekig a víz alá nyomta a fejét. Aztán ott hagyta a holtestet a vízben, a komp mellett. Közönséges baleset, semmi több. Noferet szababúnak készített kenőcsöt. A gondos kezelésnek köszönhetően a betegség enyhült. Ahogy szababú újra erősnek érezte magát és elmúltak közvényes fájdalmai, engedélyt kért az orvosától, hogy ismét szeretkezhessen. De csak egy valakivel. Sörháza fiatal, makkegészséges núbiai portásával. Zavarhatom, kérdezte pászer. Éppen végeztem a munkával. Noferet elcsigázottnak látszott. Túl sokat dolgozik. Csak múló fáradtság. Nebamonról hoz híreket? Nem, Nebamon nem jelentkezett. Ez csak vihar előtti csend. Én is attól tartok. És a nyomozása? Jól halad, pedig a kapu főbírája egy időre fel is függesztett a hivatalomból. Mesél, hogy történt. Míg Noferet kezet mosott, Pászer elmesélte neki a viszontagságait. Sok barát veszi körül. A mesterünk, Bránír, Suti, Beltran. Nagy szerencse. Magányosnak érzi magát? A falu megkönnyítik a munkámat, de senkitől sem tudok tanácsot kérni. Ez néha nyomaszt. Leültek egy gyékényre a pálmaligettel szemben. Látom az arcát, hogy történt valami fontos. Épp az imént találtam meg a koronatanút, maga az első, akinek elmondom. Noferet állt a pillantását. A lány tekintetéből a bíró figyelmet talán szeretetet olvasott ki. Megakadályozhatják, hogy előre jusson, ugye? Nem érdekel. Hiszek az igazság szolgáltatásban, mint ahogyan maga az orvostudományban hisz. A válluk összeért. Pászer megtermett, míg a lélegzetét is visszatartotta. Noferet pedig, mintha tudomást sem venne a véletlen érintéstől, nem húzódott el tőle. Az életét is feláldozná, hogy igazságot tegyen? Ha kellene, nem tétováznék. Gondol még néha rám, a nap minden órájában és percében. Pászer keze megérintette noferetét, és könnyen szinte észrevétlenül megpihent rajta. Valahányszor elcsüggedek magára gondolok, mert maga bármi történjék is tántoríthatatlanul egyenesen halad előre az útján. Ez csak a látszat. Engem is gyakran elfog a kétség. Suti szerint túl naív vagyok. Neki csak a kalanda fontos. Amint valami megszokottá válna, kész bármilyen őrültségre. Maga is tart a megszokástól? Nem, szövetségest látok benne. Egy érzés vajon eltarthat hosszú évekig? Egy egész életen keresztül elkísérhet, ha több, mint egy érzés, ha inkább az ember egész lényének az elkötelezettsége, a mennyország biztos tudata, olyan szövetség, amelyet minden hajnal és minden alkonyat csak erősít. Az a szerelem, amely elmúlik, nem volt több puszta hódításnál. Noferet oldalra hajtotta a fejét, sejmes haja pászer arcához ért. Különös ereje van, pászer. Csak röpke álom volt, mint egy Szent János bogára a tébai éjszakában, de pászer életét fénybe borította. Pászer az egész éjszakát álmatlanul töltötte a pálmaligetben, és a csillagokat bámulta. Újra és újra megpróbálta felidézni a pillanatot, amikor Noferet hozzáhajolt, mielőtt elköszönt tőle, és becsukta maga mögött az ajtaját. Vajon ez azt jelenti, hogy érez valamit iránta? Vagy egyszerűen csak fáradt volt? A gondolatra, hogy Noferet esetleg elfogadná a jelenlétét, Eltűrné, hogy mellette legyen és szeresse, még akkor is, ha ő nem viszonozza a szerelmét, pászer könnyűnek érezte magát, mint a tavaszi felhő, és erősnek, mint a folyó az áradás kezdetén. Egyszer csak észrevette, hogy a rendőr pávián tőle pár nyire datójázik. Hogy kerülsz te ide? Hiszen... Úgy döntöttem, hogy inkább magára vigyázok, szólalt meg Kemp Pászter háta mögött. A folyóhoz, gyorsan! Már hajnalodott. A folyóparton már kisebb csődület volt. Engedjenek utat, rendelkezett pászer. Egy halász épp akkor húzta a partra a révész holt testét. Talán nem tudott úszni? Biztosan megcsúszott. A bíró, nem törődve a találgatásokkal, megvizsgálta a holttestet. Bűntény történt, jelentette ki. A nyakán látszik a színy nyoma, a jobb halántékán pedig az ütésé. Tehát előbb folytogatták, majd leütötték, és csak aztán fulladt a vízbe.